Magyarországon körülbelül 800 ezer regisztrált cukorbeteg ember él, de van köztünk még körülbelül ugyanennyi ember, aki még nem tudja, hogy cukorbajban szenved. A betegség alattomosan, fájdalom és egyéb tünetek nélkül tönkreteszi az ereket, ezért szív- és érrendszeri katasztrófákat okozhat, tönkreteheti a vesét, a szemet, a végtagokat. A cukorbetegek többsége felnőtt kori, úgynevezett kettes típusú diabétezben szenved, melynek lényege, hogy a sejtek nem tudják hasznosítani az inzulint, ezáltal a cukrot. Az inzuli fontos oka, hogy a túlzott táplálékbevitel következtében romboló szabad gyökök alakulnak ki a sejtekben. A Pécsi Tudományegyetem kettes számú belgyógyászati klinikáján Wittmann István igazgató professzor vezetésével Elméletet dolgoztak ki azzal kapcsolatban, hogy a szabadgyökök milyen molekuláris mechanizmusokon keresztül gátolják a sejtek inzulin felvételét. És ma már olyan vegyület is rendelkezésükre áll, amelytől azt várják, hogy megakadályozza a cukorba okozta érpusztulást. Reményeik szerint hamarosan embereken is kipróbálják a szert. Wittman Istvánt hallják. Az inzulin rezisztencia alapvetően egy védekezési mechanizmus az inzulin nem tudja a hatását kifejteni. És az inzulin rezisztent sejt az nem veszi föl a túlzott energiát, a sok cukrot, a sok zsírt, és ezzel állítja meg a saját tönkretételét. Hogyha ez tartósan fönnáll, akkor az lesz az eredménye, hogy a cukorbetegség alakul ki. Arról van szó, hogy a fokozott energia bevitel hatására a sejtekben képződő oxidatív stressz, szabad termelés megváltoztatja a fehérjéknek az aminosav összetételét, kóros aminosavak képülnek be a fehérjékbe, és ezek a jelátviteli fehérjék rosszul működnek, és ezért a szervezet egyfajta ilyen védekező állásba kerül, a hormonokra, nem csak az inzulinra, más hormonokra is ellenállóvá válik. Hogyha valaki folyamatosan eszik, állandóan energiával tömmi magát, azt nem tudjuk kivédeni, az az ember az állandó veszélyben van. De a következményeit, egész pontosan az ér következményeit, azt meg lehet próbálni kivédeni. És a mi felismerésünk inkább erre vonatkozó hogy az erekben történő inzulin jelátvitelt próbáljuk javítani, és ott ezt a kialakult mechanizmust egy kicsit megváltoztatni. A cukorbetesség érszövődményeit lehet mérsékelni, és azt gondoljuk, hogy ezzel az általunk felismert módszerrel, vagyis hogy az erekben az inzulin kellett javítjuk, hogy az érnek a tágulását javítjuk, hogy az oxigén hiányos állapotot mérsékeljük. Ezzel nyilvánvalóan a szívinfarktust és ezeket az értörténéseket lehet befolyásolni. Erre törekszünk, és egyetemünk támogatásával úgy néz ki, hogy hamarosan az első gyógyszeradásával kapcsolatos humánvizsgálatot is el tudjuk kezdeni egy éven belül, hogyha minden jó megy. Ez az emberi klinikai vizsgálat hogy fog zajlani, milyen anyagot fognak kapni a betegek. Kicsit távolabbról kell kezdenem, hogyha ezt én cukorbetegekben szeretném vizsgálni, a cukorbetegek érszövődményeit szeretném befolyásolni, ahhoz legalább egy 4-5 éves vizsgálat kellene. Ehhez hatalmas pénzösszegre van szükség, ami nem áll a rendelkezésünkre. Ezért kerestünk egy olyan modellt, de emberi modellt, ahol a jelenségek hasonlóképpen zajlanak. És pedig azt találtuk, hogy vérmérgezésben, úgy hívjuk, hogy szeptikus betegekben, Ugyanez a hatalmas stressz zajlik le, hatalmas szabad képződés, nagyon jelentős, kóros, képződés alakul ki, és ez kapcsolatban van ezeknél a betegeknél a szénhidrát anyagcsere, a cukor anyagcsere felborulásával. És ez ugye lezajlik néhány nap alatt. Tehát találtunk egy olyan modellt, ahol nem kell a betegeket 4-5 évig kezelni, hanem elég egy hétig, hogy lássuk, hogy van-e eredmény. Most hát ezeket a betegeket tervezzük, ezeket a vérmérkezésben, szepszisben szenvedő betegeket tervezzük kezelni egy olyan szerrel, vizsgálati szerrel, amely tartalmazza az egészséges aminósavat. Az egészséges és a kóros aminósav közötti versengés alapján azt reméljük, hogy ha sok egészséges aminósavat adunk be, akkor az a fajta aminósav beépül a fehérjékbe, és nem a kóros és ezáltal a jelátvite, az inzulin és a többi hormonnak a javul, és azt reméljük ettől, hogy a betegeknek az életkilátásai nagyon jelentősen javulnak, hiszen a szepszis, a vérmérgezés halálozása ma is az intenzív osztályokon jelentős. Kb. 20%-os az intenzíves halálozás. Hát ha még őnek is tudunk segíteni, és hogyha ez sikeres, abban reménykedünk, hogy könnyebben szerzünk támogatókat arra, hogy ezt a sokkal nagyobb pénzigényű cukorbetegségben elvégzendő vizsgálatot is támogassák. Gondolom, hogy a Pécsi Egyetem intenzív osztályán szenvedő betegeket fogják valamilyen módon bevonni a vizsgálatba. És az aminósavakat honnan veszik? Tudják, hogy milyen a rossz aminósav, és annak alapján szintetizálnak jót? Igen, egyrészt valóban a Pécsi Tudományegyetem Egyetem intenzív osztályán Bogár és professzorú vezetésével, és Sontos Csabathanárú vezetésével kezdődik majd a vizsgálat, és valóban léteznek ezek a a kóros aminosok, amiket mi saját laborunkban meg tudunk határozni, és erre az egyik velünk együttműködő gyógyszergyár előállította a megfelelő egészséges aminosavat tartalmazó kapszulát, és ezt a szert akarjuk adni. Kontrollcsoport is lesz? Természetesen ezt úgy hívjuk, hogy placéból kontrollált vizsgálat lesz, méghozzá a jelenlegi tudományos vizsgálatoknak megfelelően szerűen lesznek beválasztva a betegek. Az egyik csoport fogja kapni a hatóanyagot nem tartalmazó kapszulát, a másik a hatóanyagot tartalmazó kapszulát, és ezt, hogy melyik kapja a hatóanyagot, melyik beteg, az nem tudja se a beteg, se az orvos. Hát ezek azok a tudományos feltételek ma, amelyek nélkül egy rendesen kivitelezett tudományos vizsgálatot nem lehet elvégezni, és és nagyon kíváncsian várjuk, hogy objektív véleményt tudjunk mondani arról, hogy amit kitaláltunk, az működik-e, vagy sem.